خلق تو تعصوي عیناديه نو اوله دله په دغه سره کو کې د عیناديه و ده دیول شي دا د اشیاء هم او دا غمان کوي چې دا ټول حقایق د هغ او د خیالات باطل دي او دی خلق تو تعصوي لیکيږي عیناديه دلته دوه خبري مطلوبي يا وجر تسنيج دي تعناديه او لواي او تمه در شديدا موقع اختيار کړي وليده نوع اناديه خود از کوي چې دات عناط نه په معنا د مخالفت سره او چون کې دي مخالفين د حق دین نو زکو او توای اناديه عناط په معنا د مخالفت او دې مېنات لري دا حق سره نو زکه دې تا ویلې کیږي جنا ديا دغه دی دا موقف زکه جوړ کړل دې وايي وي په دنیا کې یو دتې قضيه نشته کې دغه متعارضه بلہ قضيه نه په دنیا کې یو دتې قضيه نشته کې دغه معارضہ بلہ قضيه او دره قضایه متعارضه چه خلق و ویلی نو دوارو طرف تار بابی عقول و اهلی عقول لعقل لری نو من خدا سرشو ویلی که دا یو سهی وی او دا بلا اغالت وی نو من گا دا فیصله و قرار دا یو چی یو سوی سو او بل کی بل او تعارض دیفن منس که نویزه تعارضه تساقه تا نو حقیقت داره جسم نشتی حقیقت دارې چې مصانات سنی عالمان وې چې ما ده حادثه ده سنی وې ماده قدیمه ده متکلمي و جوز لا يتجزا یو د سټ جوست په کینور ته جذبن ناراضي جوز لا يتجزا غحق به حکما و جوز لا يتجزا باطل له سو کو یې جسم مراقبت دې دا ځاو نه اتاځاو نه او سو کوې جسم مراقبت دې د حیلوه صورت نه نو دا قزاې متارضې دي من دا چې په سره نشو کولای چې من دي یو پریز بارا کې وایو چې دا صحیح ني او دا بل څه شی غلط زکات ځوان ارباب استدلال دواه دا لی روولو نه دي او باې روول لي نو منږ دا سلو ک چې ددي په منې چې د توز راغلی نه نو دا تیللی په خبره باې چې سمشته داه ده نو دا ټوله او دا ټول دې او هاام دي حقیت کسمشته دا او لړ نو موږ به تاسو وایو چې تاسو دا خبره چې دا د ماسی یو عام دی دام چې یې د ارت چې عام دی نو تاسو دا خبره نشېره و منهم ماین کی رسوبته سوبته وعده انه تابعات للایتقاد د دې نه خو امر فرخه د صفات دا دیزه انا دویمه فرقه ذکر فرق کیگی دا چا دا صفت ساییو ازیوی دا تول اشیا وی دا تابع دید چا د پارا دا تابع دید چا دا اعتقاد دل تب اون دو خبری ذکر کول پا کاری یو دیتا دا عنادیو علی وی زاین دیو لی وای دویمه دا دی دې موقع پرې لی شو او در متا وه چې د دیو دما قبل فمن سک سفرک د دیو د عینادیو فمن سک سفرک الله دی خلکو تعین دی زکوای دی خلکو توایې چې تعین دی دا منسوب به عند فمعنى الاعتقاد فمعنى دا خلک وای هذه المساله عند ابي حنيفه رحمه الله دا مساله عند ابي یعنی اعتقاد کې دا کېد د ایمان یا پهونی پرای مولای هغه اعتقاد کې دا مساله داخیده دویم دیواله د دی قائل شونوینځه ک قائل شو له کاراول قائلین چې قائل شی دی وی اصل کې قضايا متعارضه ملي دي دی ا قضايا چې پای کې په شعر متعارضه لري تعرض دی ورک مثلا سنی خالکوی جزل آیا تجازہ حق لے. سنی وی باطن لے. سوکوی مادا قدیم دا. سوکوی حادث دا. سوکوی جسم مراکب دید آجزہ و لا تجازہونا. سوکوی نا حیولاو دسورتنا ناو. داو اس کو ناو قضایا متعرضنی. آریو دزان دفار دریلیم دیشکے مثلا سوکوی عالم حادث دے ویلی انہو متغیر و کل متغیر حادث فلا آلمو سو کہ عالم قدیم دے لیلنو مستغنن عن المؤثری وقل ما حادا سانوهو فا هو قدیم فالعالم قدیم عالم قدیم دے زکر مستغنی دے مؤثرنا وقل ما حادا سانوهو کم جدا سانی یعنی جاہا مستغنی دے مؤثرنا اگر سی شئی قدیم ندام سی شئی نو جہر کالا تعرض رابح پا دے. نو من غدا فیصله کو چې په حقیقت واسع او نخلمر کې اثم نشته په حقیقت واسع او نخلمر کې اثم نشته عالم قديم دی نو دته پني وقديم د دې اعتقاد کې وڅیشي سو چې وي حادث دی ها نو دته په اعتقاد کې شي دې حادث سو چې وي قديم دی ها نو دته په اعتقاد کې شي دې اته کوي حادثه ده د دې په اچکاد کې هیڅ شي نه په واقعیا کې څه د دوی او د ماقبل فرقې موند څه فرق ده هغه ماقبل دا رو مداره مسلک ده هغه وي هغه تقریبا پر ارتفاعو نتیځونو کې او دا استعمال دې نتیځونو ده عقلی د عالم نو تور دی او نسپین دی او نو قدیم دی او نه حادثه یم نوی هداوی نه قدیمم دی د قدیم د فنی زو حادثم میرابل فنی استعمال ما په مرتبه راځا کیو ا داب مرتبه راځا کیره استعمال په دې خلقو باندې زمون به طرف نه یو اعتراض به دا غه اعتراض جوابو داخله راکې په دې خلکو باندې زمن دا اعتراض دی چې ال اشیاء او غیر تابع تن للاعتقاد فی اعتقادنا دي تم څنګه وايي ال اشیاء نو جوړه سوچ کاوه ال اشیاء اه غیر تابع تن للاعتقاد کیع اعتقاد نه کی. اشیاء تابع د اعتقاد ندي زموږ په اعتقاد کې من وګورم چې دا قضيه چې منغو ولدا غلطه ده که صحیح ده من چې دا قضيه ول کنه چې الا اشیاء غیر تابع تل الاعتقاد اشیاء تابع ندي د اعتقاد زموږ په اعتقاد اشیاء تابع نه دي د اعتقاد زمون په اعتقاد ده د قضیت ما وې له د صادقه راکته ځای بل کتوی وای چې دا صادقه ده څه ده خو دي زمون موقف ومانه کړه زمون موقف شو چې اشیاء تابع دی اعتقاد نه لري دي او اشیاء تابع د حقیقت دي منګ وخت ویه شاته به د اعتقاد نری دی و یا تاسو ورشτιαوه اي ترې شاوایه په ديني مطلب کې شو او کدی وی هه جدا قاضي وره بیا د دې باطل شو زده کاه وکول شو چې دی وه شاته به د اعتقاد دي او ضمانه په اعتقاد کې تابع د اعتقاد ندي ا دی وې نه ته خبره نو چې غلطه خبره خو زمما د اعتقاد هیڅیته قرآن نه کوي نو چیرای نه كنو واستي کوم شی ته باندې د اعتقاد یا زمما د شقرت کې شهر نه کوي ستاباجر ورکه زمما نه ستای اعتقاد کې د اعتقاد دي نو هغه معنی زمما د اعتقاد کې د اعتقاد ندی هغه وایي نڅاره اعتقاد کې شملي د سوال له پوښې په دې ډول باندې دی ل کمیستان پطور مع دا شمنه داې دا د عدي سرقیسره مثلاً ر د ټول اشي طاب د جاي د دته چې الاشام وغیرو طبع کی اعتقاد نه ځم په اعتقاد کې شتابیا د چا نه دی دا ځمانه خوږي چې ما ویله لا صادقه ده کجابه راکته وایي صادق قدم ځمانه مو څه صادق دي کته وایي کجابه راځم ځمانه مو دا قضيه څه ده مله چې صادقه ده شو کنه بس لاس را وره بس ما تا یو شي شو ایا صادقه ده زه خاطري خسکي وجود لري کته وایي نه دا څه شعر اره ځین چې کجابه ولا خدای زموږ اعتقاد یې اعتبار ورته زما راهو معتقد او زما په اعتقاد کې چې څه تابع دی اعتقاد نو نو تاسو زما د تاریخادو له 118 پلې اغې ساتي نو کته زما ریڅ صادق وایي خو بیا زمون موقف صعبه چې شتوبه د اعتقاد نری کته زما غه تکاذب وایي نو بیا موږ راسیلې ورسیلې کنه زما په حال پنځه چې طالبان دي چې دیجا لا کلاوس هم به دې پدې یوې پوښېری خو پدې پرلګېندې پوښې شي پدې پوښېری چې دا تابع شي نظام مو موقف ثابت شو چې دا قاضي وي شي نو څنګه د مو موقف نو چې دا قاضي به شغماته درکې زمما پاقیده کې دا خبره ده چې اشیا تابع نشا مې دي او څنګه څنګه نه معنی ماته وایي چې کومه خبره کای لا شي را نو چې قاضي به شغماته درکې چې دا زمما د اعتقاد هيئت نو دا په دې سوال نه خدای زالین به سوال نه جواب ورکړي وده وده ق نه ده وده د ین او دا کاذبه دین ده نه تا اعتقاد ک ص ده زمن په خات ک ص ده نو خبره بیا چاته لاهات ده خبره بیا کوم طرفته لا وره ډیل زور شوور والالو که نه خو زې ختم کوم وده دا ساادقه د خوفییل او <سؤال> دا سابقه نه ده الله هم بعض د دینه خزنه د دینه منه رسوکی چایل کار کړي ثبوت داشیا او فن پر امر ک و ازا باطل <سؤال> ک چې دا ټول تاوی ده اعتقاد سی حتا نا اعتقدنا الشاع کموې اعتقاد کو په شی چې دا جواهر ده فجوهر او اجواهر يا راز فارض او يا قديم فقديم او حادثا فحادث وهم الانديه ومنهم ديشازاد گانو تا گوره دل رزیبا گوره خارك زادرم شرقنه صفات سیف اعتبار در مسداق ثالث سره اغا سوق دي دل ازريته سفركده مولانا ديوي حقیقت نشه شته وی غیر علم بشته وی نه زما په شک ته زما په ست نه پدې اول دوالو ردو باندې راځو که په حقایق ولا شې پدې بل باندې راځو که په ول هم ظن د دین هغه د کې انکار د علم کوي دا به د علم دشمنان په پیار مېته دشمنی دی دي ور سره دین د ثبوت علم خبر کوي اونره چې د ناسوب نه نده ثبوت تشه او نده ثبوت او دیده زعم خی زعم خم تصدیقی دیگه ایس نمانی کنه نزعم نه قول باطل خی چی انهو شاک کن چی دیسه دی او شاک کن پی انهو شاک کن فدی شکیم سی شه دی و هلوم مجرد سیراکاگا و خمول لادری یا دیسی شه پوانا نو لادریا یو سرقنا مونا نا دیکھ کم امیو دو دو دو خبر ہوکے یو دا چھتی صدا لادریا ویلی ہوئی لادریا الاصل کی لادریا ریدو نبوئی گئی که نا دا او تذکر ہوئی که بھی پاہر زیکی ہوئی که لا ادری لا ادری لا ادری زرہ پیغم زرہ پیغم زرہ پیغم زرہ پیغم زرہ پیغم زرہ دو امیوان لی راقب الموقف دا دین زکر جوڑ کر س خلک یو خبره کوي سې خلک بلا خبره کوي سې یو کې سری بل کوي نوس چا تهویل ی شوونه جمن کې سب بعدې لائ نو چې داسې ت غضاای متازې ترض دی په قضا او ک او د ربابلو و کورو دانس لال نه راه قلم دي من مفور هوکر من وا چې بس لا بس د سره نه کوم په زن ل نه خبره راې ه پم محل کې بیا اعتبار بیماغ مع دا خلک ما تهخ کي بیماغ م مخي मतलब دا ریته د پامس ماس کې څو تا وای نو بچوي زنا کوی په دی سوال اګه سوال درې په سوال له اګه سوال درې چې تا سوای جه حقایق لشی ثابتات په دې باندې زمنګ علم نشته په دې باندې زمنګ هیڅ شی ده شت همدې کې موږ نو تاسو په دې خپل شک باندې تصدیق شته کې نشته په دې خپل شکم تصدیق او علم شته نشته کله تاسو په دې خپل شک باندې تصدیق او ویا شیخ او معنا تصدیق او معنا کنه علم خفه او معنا کنه په شکم چې تصیری راځه نو کئله ممونه کنه او کتا سوای هه چې زمون په دې خپل شک باندې تصدیق نشته نمونږ چې په دې خپل شکم تصدیق نشته خدای شکم باطل شوه نو شکم تصیری شي تا سوائی که من شک یعنی زم پا دی خپل شک شا... باورشتی نو کوای او خو ایجابی جوزی در بانه را, را, را, را او کوای نه نو ش... برا شک دی با شو دی جواب که وی زمان پا دی خپل شک معنی وی شک دی په خپل شک معنی گم سره نو خبره خبر را بخو علا ثابت دیم کما چرسه خروچ شک نه ځکه د خروج نسیش ځکه ور شک نستانو کومه زمما پدې خپل شک مانېتی شیری کته مې اګه پویم شک دې کې پدې خپل شک راغلل نو په هغه خپل شک تي تېښته کړی شته نو د دوی هغه معنی هم سره زمما اقصرم کې ریسه خیال لوي اته مم نو کدهم دا خو تسلسل لا غې نه په امورې یا امورې نفس له دې پائکه تسلسل راواره یو اموری موهومی تایی که تسلسل یو کم نه نوائی که او یو تی شهره اموری موهومی تایی اموری موهومی تسلسل اگر روای اموری موهومی چې کله پخشو بست تو خیو که باسم سبختا بی توجو بادا که بر آنس بستی بعد بس بس بس شیخ جیلی که سی اغور معلوم ده کنا شیخ چيلي چيغه واقعا ناس کو د یو په بليواناتن ناس س سوت کف بيدار سره دي دغه د پي دي کې شي دا به یو سما کې په دو به چرګا وانه ما چرګینه به چرګوري و بها چي له وانه ما او دا سدا سدا سدا سبب واده هغه باندې مکو نور کوم د به واده جوړ واده و مي بیا ودايي پچي شيا بلار روانو کنا نو بیا وی وځره کې ما ناشن دا یو پوهه وړه بلا خوانه یا جولیا کولاله په سری ایوب چې ما میراث چې دا داران شه روړې ځم چې نه درځم چې نه یو وي و تاسو سره خپل څنګه منګې جرال کاولایږي چې کتهونه کې دا څړې زمما په یری ته او کړی خدای نه گھر کې زماره ټول نه صف گھر کاه څایلې په یی نو څوې چې دا ټول نه صف شي شو نو خو مطلب دا رته چې سردو وباسيږومي نه بل دقیق یوت الصلصلک امور واقع یو نفس الامر یو او یوت الصلصل بچا په دیما نی اوسوال ل سوالدار تاسو ماو ده کنه چې ته کومه اشیا ثابت په پیل مزمنگ نشته ازمن به شک ترستا په دی خپل شک باندې تذیق شي کې نشته یو شی راغه او کته وای نشه نو خبره کې ختمه شو رد جواب کې چې دما په خپل شک کم تر ده نو موږ ایکم دا کے مسئلہ کہ تو تسلسل لیندہ اگر امور موہوموکی او تسلسل دو امور موہوموکی روايت دیدہ قولی باطل کی جڑا تھڑے شک و شک الکی نہ او شک ہے پس شکوں تم کی شری شک ہے پس شکم سکتے وہ ہم مجررا ہمدا قشانے اسمع ما تلاونا و را کا چہ زمت <متحدث> تے خبر او بره د قندایي او شعر لیکلني وي هروي دي شعر کې وي عاکت کنه دانه ده وبدانت کې دانه درجه له مرکب ابد الدهر په معنا خو عاکت کنه دانت وبدانت کنه دانت تو از خود از ګمباي شهروت جنا دي وي و يو سره کې او پديږي جزاء نه پويګما الله وڅه پرې مداد دی وی او رقنداري دا خبره مې فقہ شو وس مې نه دا واخله اګه د دیداسيوي په دی په دغه وې سوچو کې کنه وی لادريو مسلک پره تخصص کوي و یا هغه کتن پیږي په دی پیږي ځا نه پويګما نو وی خوړې پاک په دې لوي کټ جوړ کی خو هغه کتن پیږي اپدیم دی پی جننه پیغاموي ز پیګما نو دا کټ جاهل مورکد څه وې دې ته چوبوري ترځې ته راځې یو وختاره چې دې خوند پیږه خو دې پیږه چې مونږه نه زمما ځان کې وسته خبر را نه کې دي کله پیږه چې مونږ نه پیږه دې خو په داغه خو کم زمونږ شاک کې کم خو یې کنه وې الیکلیدی و په تطدبر په بیتین یظهر الکات دہیول لادریه د لادریو ترځې ورته وی معلومه چې دې خوند پیږه خو دې خو پیږه رزین ته مداراله چې دي کله په دې کې چې موږ نه پیږو دي خو په داغه پوایا شخص عليه